Allahu <laughs> azbar, Allahu <laughs> azbar, Allahu azbar, internet stranica <mim> minbe <bad>. so nemak abbi ya ilahi rajian in shini daraba ul hadhihi sabili ad'u rasuli wa wafu'tum ya qozivan allah inni siyasdu salla istakiyana ينكر فعالين الله من المشركين اسلامسكا انترنت في الربا من kum <im> ummatan yad'una ila alkhayr lekome bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a odzva zla odvraćati oni će bašla jarefosainka humul muflihun Islámská internet stránica Minber Allahu akbar هدى من القران والسنه ينار القلب بالايمان تهدي دروب الخير والهيمه بهدي نبينا تمضي بسم الله والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد دراجي واجهنا براتشو danas ci mogoworti o zadnjoj iz Usuli Fikha u ovom kratkom periodu od 7-8 dana imali ste priliku da čujete skraćeni Usuli Fikh da je ovaj, dosta stvari bilo jasno mada isto tako pretpostavljam da ima stvari koje nisu jasne ali takav je Usuli Fikh i on se ne može spustiti ispod tog nivoa normalno Inša Allah i Teala vi ćete Kada budete dobili skripte, vi ćete to malo i čitati i, i da ustavljate na određenim mjestima. Ako nešto i ne bude jasno, možete upitati a, ljude koji su autori ti skripti, da vam se pojasni, da vam se da jasno pojašnjenje po tim pitanjima. Današnji naš ders je vezan za, za ičtihad, fetvu i pridržavanje određenog mezheva. Šta je to ičtihad? Ovi dana dok su zdravili predajenje Sulfika, često smo spomnjali riječ mu ištehid i štihad, a rekli smo da ćemo to predajenje zlošiti do zadnjeg dana. Ištihad je u usulskoj terminologiji ulaganje napora u studiranju šerijatskih dokaza s ciljem uzimanja propisa iz njih. Znači da je neko od učenjaka uloži maksimalan napor, U, u izučavanju Kur'ana i Sudneta sa ciljem da dođe do određenog propisa iz, iz Kur'ana i Sudneta. Da li je ištihad dozvoljen i da li je propisan ovom vjerom? Po ispravnijem mišljenju kojeg šeheh islam navodi u Mežmul Fetava jeste da je ištihad dozvoljen. A zato postoje sljedeći dokazi. Prvo, primjer kojeg Allah i lašanu navodi u suri MBI u kojem su učestvovali dva poslanika alihimu salam A to su daud i Suleiman kada su donosili presudu po pitanju usjeva. Pa je Suleiman donio svoj stav, a Dawud je donio svoj stav. I na kraju Kur'an potvrđuje či stav Suleimanov osta. Da nije dozvoljeno nič tihati, da nije dozvoljeno znači, doloženje do širijatskog propisa na ovaj način, da li bi onda bilo dozvoljeno Dawudu i Suleimanu da se raziđu? Da ima poseban propis koji je svišao od Allaha Žiljšanu u tom periodu i tom vremenu. Da li bi bilo dođen da Udi Suleiman da uopšte sjedno da raspravljaju oko toga, ako postoji jasan tekst od Allaha Žiljšanu. Zatim Allah Žiljšanu kaže I mi smo učinili da da ispravan stav, ili da ispravno postupi, ili da ovo pitanje razumije Suleiman, alaihissalam. Da je to bilo nešto što je kategorički došlo od Allaha Ižlašanu, razumjeli bi jedan i drugi, ne bi to razumio samo, samo Suleiman, ali i selam. Drugi dokaz jeste a, hadis kojeg smo neki dan navodili, u kome se navodi da je poslanik sa svelem poslao Muada ibn Džabela u Jemen. I kada ga je pitao po čemu ćeš suditi ako će se dogoditi određena, ako ti se postavi određeno pitanje, je rekao vallahu ekinzi i tako dalje i na kraju je rekao a šta ako ne bude usudno Allahu poslanika, kaže onda ću postupiti po svom mišljenju i neće se osvrtati ni našto. na što. Nato je poslanik sa selam rekao hvala Allahu koji je uputio poslanika, odnosno zeslanika Allahovog poslanika ka onome što voli Allah i njegov poslanik. Od dokaza koju pučuju na dozvolenosti istihada jeste i to što je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao određeni situacijama učiniti istihad a tako u biti na bedru Poslanik sallallahu alejhi je učinio vlastiti istihad po pitanju zarobljenika i on je bio stava da se oni šta da se puste uz otkupninu dok Omer radijallahu anhu je bio drugog stava i tako dalje i onda dolazi objava od Allah dželle koja koriguje u ovom slučaju Poslanika sallallahu da nije dozvolen istihad to Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nebi nebi radijallahu Nemoguće da se poslanik ili neki od poslanika razjeđe sa onim u štovom poziva. Da nije dozvoljeno činiti štihad, a poslanik s time došao, a on se sam stime time kosi to, znači je, je, je potpuno potpuno opriješno i kontradiktorno. Zatim su se znali dogoditi, dogoditi slučajevi gdje su ashabi činili štihad i poslanik sa Selem je dozvolio i nije ih ukorio. Kao što je slučaj židovskih plemena kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam prepustio Saadu ibn Muazu da presudi i na kraju kada je on rekao da se poubio njihovi borci da se porobe njihove žene i djeca rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam hakamta bi hukmillahi fawka sabi samawat presudio si po Allahovom propisu iznad sedam nebesa poslanik sallallahu alaihi wasallam mu je pustio da donese svoj vlastiti stav i onda ga je onda ga je podržao u tome to su bili neki dokazi da je dozvoljen istihad u islamu Podijela ištihada. Ištihad možemo podijeliti s obzirom na njegove nosioce u dvije kategorije. To su otvoreni muštehidi i ograničeni muštehidi. Otvoreni muštehidi su oni koji se ne pridržavaju određenog mezheba, nego poznaju širijatske dokaze, poznaju Kur'an i Sunnet. Dobro su upić, upućeni u vjeru i onda oni donose širijatski stav samostalno. Ne se ni na jednog od imama i ne pridržavajući se stro, strogo više ni jednog od imama. To se zove otvoreni muštehit. A ograničeni muštehit to je muštehit koji se drži određenog nezheva i dijeli u njegovim, u njegovim okvirima i nikad ne izlazi iz tih okvira. Uvijek se pridržava onoga što je rekao njegov imam, A drži se osnova i pravila koje je postavio njegov imam i na osnovu toga donosi donosi fetve. Zatim, s obzirom Na ispravnost odnosno na ispravnosti istihada, istihad se deli na ispravni istihad i neispravni istihad. Ispravni istihad je istihad koji dolazi od učenog, od odučeniaka koji je sposoban da oderedi šerijetski dokaz, šerijetski propis na osnovu svoga znanja o Allahu dž.š. onovjeri, na osnovu poznavanje šerijetskih dokaza i tako A neispravni istihad je istihad koji dolazi od neznalice Ono koji ne poznaje šerijatske dokaze, niti propise, niti arapski jezik, niti je upućen u u hadis Allahu kućsanika sallallahu alejhi sellem, niti poznaje šta su učenjaci rekli po tom pitanju, takav ishtihad je neispravan. I na takve se ne odnosi onaj hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je bliži Buhari Muslim, kada sudija presudi, donosi ishtihad pa potrefi ima dvije nagrade, a kada pogriješi ima jednu nagradu. Nije čovjeku dozvoljeno da Bez širijatskog znanja, znači bez jakog širijatskog znanja, kad budemo govorili o uslovima ištihada, koji se to uslovi moraju ispuniti da bi čovjek bio muštehid, da bi činio ištihad, nije mu dozirano da, da taj ištihad čini i da onda kaže, pa što ako potrefim, imam, imam ovaj dvije nagrade ako pogrišim, imam jednu, u svakom slučaju imam nagradu. To se ne odnosi na nas, to se odnosi znači, na onoga koji ispunjava uslove ištihada. I s obzirom na Oblasti s koje se čini ištihad, ištihad možemo podijeliti u svoubohvatni ištihad i pojedinačni ištihad. Znači što se tiče svoubohvatnog ištihada, to je, znači, ištihad u svim oblastima. Da islamski učenjak poznaje sve oblasti, i Kur'an, i Hadis, i Fikh, i islamsku istoriju, i jezik, i da iz svih oblasti može dati šta? Fetvu. To se zove svoubohvatni ištihad. I taka, takva vrsta ištihade dozgleduje onome koji sve ove oblasti. Poznaje. I pojedinačni ištihad, to je ištihad u određenoj oblasti. Tako vrstu ištihada čine onih koji poznaju samo tu oblast. Ako čovjek samo poznaje fikh, dozvoljujemo samo da čini ištihad u okviru fikha. Ako poznaje samo hadis, a nema, znači nije upoznat, bar sa osnovama neke druge nauke, nije dozna doznan da čini ištihad u tim drugim naukama. Koji su uslovi ištihada? Da bi ištihad bio ispravan, postavljaju se određeni uslovi. Te uslove možemo podijeliti u dvije vrste. Uslovi koji su vezani za muštehida i uslovi koji su vezani za pitanje u kome se donosi ištihad. Što se tiče uslova vezanih za muštehida, oni su sljedeći. Da bi čovjek bio muštehid, mora ispuniti sljedeće uslove. Da poznaje sve šarijatske dokaze, a to su Kur'an, Sunnet, Ižma, Kijas, Analogija, zatim sve one dokaze oko, oko, oko, o, oko kojih postoji slaganje u međuslamske dokaze, ili ili postoji ovaj, razilaženje određenim njegovim segmentima, obaveze da je poznaje pravila oko kijasa, analogije oko i džma, oko Kur'ana i sunneta, zatim da poznaje neka, neka usulska pravila, odnosno u stvari da poznaje usul i fikh, da poznaje opšti i poseban tekst, da poznaje mutlak i mukayed, da poznaje mužmel i mubejen, znači to sve termini, ter, termini koji se navode u usul i fikhu, mefhumul muhalefa, mentuk, mefhumul muvafaka itd. Drugi uslov kojeg, koji se mora ispuniti kod muštehida jeste da poznaje arapski jezik. Onoliko koliko mu je potrebno da razumije, oblast koju izučava. Treći uslov koji se mora ispuniti kod muštehida jeste da <clears throat> uloži maksimalan trud u dolasku do šarijetskog propisa. Četvrto, da iza sebe u svome i ima jake dokaze i jako osnovu. I peti uslov jeste da je shvatio i pojmi i ovaj poznaje situaciju ili pitanje u kojemu se postavlja postavlja, znači u koj, kojemu se postavlja. Nije mu dozvoljeno da da sretvu o nečemu što ne poznaje, što nije shvatio, čije detalje nije pojmeo i tako dalje. Mora, mora, mora, znači poznavati Pitanje oko kojeg da je oko kojeg čini ishtihad. Zati uslovi koji su vezani za pitanje u kojem se čini ishtihad, oni su bili uslovi vezani za mujtahida. Sad imamo pitanja koja su uslovi koji su vezani za pitanje oko kojeg se čini ishtihad. Prvi uslov jeste da se poton pitanju ne prenosi nikakav jasan tekst iz Kur'ana i Sunneta. Jer nema ishtihada, ishtihad se ne čini kad nema jasan tekst. Dolazi od Allaha ili poslanika narodba ili zabrana i učenjak čini ištihad mislim kad se radi o jasnom tekstu koji ne može biti dvosmislan kada Allah kaže nemojte to raditi ne činite to ili radite to obavljajte namaz ne može sad doći neko i činiti ištihad ne misli se ovde na obavljanje namaza ovako kako to mi shvatamo, nego se misli na ovo i tu nema ištihada u prvi uslov jeste da to pitanje se ne prenosi ni u Kur'anu ni u sunnetu Drugi uslov kod pitanja oko kojeg se čini ištihad, jeste da se po njegovom pitanju prenosi tekst, ali taj tekst je dvosmislen. U prvoj situaciji znači da to bude jasan tekst, tu nema ištihada. Drugi uslov jeste da se prenese tekst, ali da taj tekst bude dvosmislen. Može se shvatiti ovako i ovako, da bi ištihad bio dozvoljen tekst mora biti ovoga karaktera. Nađi da, da, da se može svatiti i, i jednim svatanjem i drugim svatanjem. Primer za to je slučaj koji se dogodio u vrijeme poslanika sa Omerom kada je rekao la yusalliyanna ahadukum illa fi bani khureiza. Niko od vas ne smije klanjati sve dok ne dođe do bani Khureiza. Kada je poslao Asada radijallahu an. Dio sahabaja je svatio da se ne smije znači klanjati Osim kada se dođe u Benu u benu Kureiza, pa makar izašlo namasko, namasko vrijeme, znači radilo svojoj ikindi. A drugi dio sahaba je shvatio da se ne smije klanjati osim ako bude izlazilo vrijeme. Ako znači budemo mogli stići u to vremenu i Kindi je dobeni i Kureize, onda se to što je poslanjista sve veko odnosi na to. Kada su došli kod poslanika sa oseljem, jedni su klanjali, nakon što je prošlo namasko vrijeme, klanjali su beni, a koji drugi su klanjali na putu, nakon što je dan stupilo namasko vrijeme i poslanik sa oseljem nije ukorio ni jedne ni druge. Zbog čega? Zbog toga što se ovaj poslanik sa oseljem govor mogao dvosmisleno shvatiti i a je bilo dozvoljeno da čini istihad. Drugi primjer. Poslanik sa oseljem kaže: "El-lahdu allazi el baina na wa baina hum, salatu faman tarakaha fekat kefer. Ugovor koji je između nas i njih, misli se nevjernika, je namaz. Koga ostavi, on je nevjernik. Ove riječi poslanika su sreden koga ostavi, račito su svači neko od Islanački učenjaka. Jedni kažu, tj. koga potpuno ostavi, izvršo je zvjeri, drugi kažu, koga ko ostavi i jedan namaz. Koga ostavi samo jedan namaz je nevjernik. Ovdje je dozvoljeni šlihat, zato što su, što su ove riječi poslanika su sreden dvosmislene. Mogu se shvatiti i onaj koji potpuno ostavi namaz, i onaj koji dijeljivišno ostavi namaz. Treći uslov koji se mora ispuniti kod pitanja kod kojeg se čini ištihad, jeste da ištihad bude u propisima, da ne bude u akidi. Nije dozvoljen ištihad u akidi, i da, nije dozvoljen da se raziđu islamsko štihac pitanja akideta, islamskog vjerovanja. I onda da se kaže jedni i drugi su učinili istihad, jedni će biti nagrađeni, jedni će sa dvije nagrade, jedni će biti nagrađeni s jednom nagradom. Kad je u pitanju akida, tu nema istihad, tu se strogo drži onoga što došlo u Kur'anu i Sunnetu, a što nije došlo, ne smije se o njemu govoriti. I tu se zaustavlja. Četvrti šart koji se mora ispuniti kod pitanja oko kojeg se čini istihad, jeste da to pitanje bude prisutno i da je ili da je znači postoji velika mogućnost da se to pitanje dogodi. Što se tiče pitanja koja se nisu dogodila i poslije velika mogućnost da se ne dogode i nemoguće da se dogode da li je dozgledno činiti štihad po takvim pitanjima veliki broj istanski učenjaka je zabranio i prezirao i štihad u pitanju koja se još nisu dogodila a i nemoguće da se dogodi. a dokaz kao dokaz uzmeju riječ poslalika sallallahu alaihi wa inna allaha kerihalekum saraz fezekere min zalike kesretu suad Allah mrzi kod vas tri stvari pa je spomenuo mnoštvo pitanja, odnosno raspravljane o nečemu što se već nije dogodilo. Ovo su uslovi koji se moraju ispuniti da bi ištihad bio ispravan. Pet uslova vezani za mučtehida i četiri uslova vezana za pitanje oko kojeg se čini ištihad. Sledeće pitanje da li svaki mučtehid kada čini ištihad dolazi sa istinom? Dogodi se u određenom pitanju da dio mučtehida kaže jedno a drugi dio kaže drugo jesu li jedna i druga skupina na istinu ovdje ćemo navesti tri stvari prvo jedna je istina i kod Allaha je jedna istina i ako se dogodi da se muštehidi podijeli na tri mišljenja ili dva mišljenja samo jedna istina istina se nalazi samo kod jednog od njih a dokaz, zato je su riječi poslanika sa osilom hadijskom smo spominjali iza štehede lhakimu cume Uh, iza, iza hakem el hakimu Summe štehede fe asabe fe ajran Kada bude skadija presuđivao Pa bude učinio vlastiti i štihar I potrefi ima Imaće dvije nagrade A ako pogriješi imaće jednu nagradu Poslanik se osrden Je ovdje konstato da mu štehid može pogriješiti I da neće svi potrefiti I da neće se dogoditi uvijek da Ili da se neće nikada dogoditi da svi mu budu Budu ovaj Ispravnog stava Tako da Omo treba imati u vidu da kada se islam kefijenjati razideju muştehid raziđu, da nisu svi oni na ispravnom mišljenju druga stvar iako oni nisu da iako određeni iako neki od muştehida nije na ispravnom mišljenju ne smijemo vjerovati da je on griješan zbog čega zbog toga što je on uložio maksimalan napor da dođe do, do ispravnog stava ali Allah je šanuje dao da neko drugi dođe do ispravnog stava I on u tom slučaju se ne smije smatrati grešnim i on u tom slučaju ima kao po hadisu Allahog ima jednu, jednu nagradu. Normalno, ako se boja o Allaha i u donošenju propisa. A vidit još neke stvari kada budemo govorili o nekim propisima vezanim za ištihak. I treća stvar, prenosi se da je Abu Džafar al-Mensur i Harun al-Rashid neka im se Allah i Zelašanu smiluju smiluje da su tražili od imama Malika da postavi muvatu i svoj mezheb da postavi kao, kao ovaj, ustav u Abasijskoj državi. Da se samo po njemu radi. Da se radi samo po Malikijskom mezhebu i da se radi po njagovoj muvati, a to je zbirka Hadisa od imama Malika. Ima Malik je to odbio i rekao a se različili u pojedinačnim pitanjima. Zatim boravili su u različitim oblastima a svaki od njih je Potrefio. E ovaj dio je sporan i on se kosi sa onim što smo mi malo prije da ne može svakim uštehiti potrefit, potrefit nego da jedan od njih je potrefio, a drugi ovaj e, je učinio grešku, ali za tu grešku neće biti pitan, ako se bude bojao Allaha. Kaže šehhul Albani, alihi, da je ova predaja vjerovstvojna i da je poznata među učenjacima da se dogodila Međutim, kaže ono što je sporno i što se ne prenosi u jerodostojnim knjigama jeste ovaj dodatak. A svaki od njih je potrefio. Kaže da se ovaj dodatak ne bilježi osim kod Ebu Naima u Hili. Ebu Naim, jedan od od muhadisa. U svojoj kizi El Hilje bilježi ovaj dodatak od jednog od ravija Muhammeda ibn Dauda, kojeg je zehe, imam zehebi upravo među slabe ravije. Taj ravija je dodao ovaj I on je sporan, ovaj, ovaj dio hadisa, ovije predaje, i on je sporan i ne može se po njemu raditi. A kada bismo pretpostavili da je vjerodostavan, onda znači kuldun musibun, svi su potrefili kod sebe. Znači svaki od njih smatra da je on da je on potrefio i da njegovo mišljenje ispravno. Još neka pravila vezana za, za ištihad. I pitanja u kojima se ražu islamski učenjaci. Prvo, ne smije se ukoriti. Onaj koji uzme suprotan stav od od tebe. Ako se dogodi stihad među islamskim mušćenjacima i jedna grupa muslimana uzme jedno mišljenje, druga grupa muslimana uzme drugo mišljenje, ne smije se dogoditi ukor jedni drugih. Ne smiju ukor ukoriti jedni drugie. A kako možemo da kažemo da je dozvoljeno da jedni drugije proglašavaju grešnicima ili nevjernicima? Da kaže, ovi su grešnici zato što ne postupaju po ovome mišljenju. Jer rekli smo, i stiha se događa kada, kada nema jasnog teksta u Kur'anu i Sunnetu. Ili ima tekst u Kur'anu i Sunnetu, ali on dvosmislen. Može se shvatiti ovako i ovako. E, kod ti pitanja, gdje nema teksta iz Kur'ana i Sunneta, i gdje se određeni tekst koji dolazi u Kur'anu i Sunnetu može dvosmisleno shvatiti, ne smije se ukoriti ni jedna, ni druga skupina. To je prvi, prvi, prvo pravilo kada je u pitanju kada kada ištihad i e, pitanju u kojima se razlišli islamski širaci. Drugo, ako hoćeš i ukoriti nekoga što se drži suprotnog stava, trebaš mu iznijeti šarijevske dokaze i ubijediti ga da je to tvoje mišljenje ispravnije. Treće, nijedan od muštehida ne smije natjerati ljude da slijede sam, istriktno njegovo mišljenje. Ako bi se dogodilo da određenom određenim prostorom vlada ili pravladava određeno mišljenje. I ta ulema ima vlast na tim prostorom. Da li je dozvoljeno u toj ulemi da natira sve onih koji su unutar te države na mišljenja u kojima se različiti islamske vičenjaci? Nije im dozvoljeno. Nije dozvoljeno znači da tjeraju ljude na mišljenje ovaj samo jednog dijela islamske učenjaka u pitanjima u smo um, um, rekli smo se ne prenosi, ne prenosi jasan tekst od od Allaha, od Allaha, od Allaha, od Allaha Đelšanu i njegovog poslanika sallallahu aleyhi sallam. Takva sallam takvi je pitanja najviše oko koji se različi islamske učenjaci jedni kažu da je da džamaat obava za drugih da kažu, jedni kažu da je nikab obava za drugih kažu da nije, jedni kažu da je ovaj e, zabranjeno klanjati poslije kindije, drugi kažu da je dozvoljeno klanjati, sve su to pitanja Ako koi jedna i druga skupina ima dokaze i mogu se mogu se obostrano svatati. I tu nije dozvoljeno smatrati suprotnu skupinu grešniškom. Normalno ako se pridržavaju dokaza onih učenjaka koji koji uzimaju u ovim pitanjima. Ako se radi o iznimnim mišljenjima. Či zecina islamskog ummeta smatra jedno ili većina islamskih učenjaka smatra jedno i pojavljuje se učenjaka koji dolazi sa iznimnim mišljenjima. Dozvoljena je kamata, dozvoljena je muzika, dozvoljena je utoj u tom slučaju je dozvoljeno ukoriti onoga koji se drži takvih mišljenja. Jer su ta mišljenja oprečna jasnim jasnim kuranskim i hadiskim tekstovima. Tu nema ijtihad, la ijtihada ma'an-nas, nema ijtihada pred jasnog teksta. Jer se za dobru muziku i prenosi radosna i dokazi. Mi možemo da kažemo učenja koji je učinio ijtihad da mu se Allah smili. On je činio i on i njemu će biti oprošteno. Ali da li je nama dozvoljeno da nakon što vidimo da postoji jasan hadis, da je muzika zabrane, da kažemo, pa znate što ovdje su učinjati, da različni mi uzeti ovo mišljenje. To su iznimna mišljenje i tu u tom slučaju nije dozvoljeno nije postupati po takvim mišljenjima. Od pravila ištihada ili propisa ištihada, jeste da se ne smije, da muštehid ne smije smatrati svoje mišljenje kategorički ispravnim, a mišljenje drugih muştehida pogrešnije. Ako se, znači ako ako dokaz ili dokaz koji on uzima je dvosmislen, ne može se shvatiti i na drugi način, suprotno na suprotno, ovaj, ili shvatanju kako je on shvatio. Zatim od pravila islamskih hada smo malo prije da svaki muştehid ima ima ili jednu ili dvije nagrade. I zadnje pravilo jeste da muştehid neće čovjeka sačuvati grijea. Ako čovjek slijedi nekog od muštehida i uzima njegovo mišljenje, ne zbog toga što on ima dokaze, nego zbog toga samo što mu je to lakše i ne pita za dokaze, nego slijedi svoju strast i gleda koje je lakše i uzme ga i uopšte ne, ne pita za dokaze, ta fetva ga neće spasiti. Allah zna njegov nijet i on će biti grešan pred Allahom i što je odabrao jer je odabrao to mišljenje samo zbog svoje strasti. Tako da ga njegov, da, da ištihad, ištihad mu ištehni, da ne može čovjeka sačuvati od grija, ako on namjerno i svojom strašu traži ono što mu, je, što mu je lakše. I na kraju, kada se razniđu islamski učenjaci ili kada islamski učenjak pogriješi u fetvi, kakva, kakva opravdanja im možemo naći? Znači, islamski učenjaci u određenim selama pogriješili, ali i mi moramo naći opravdanje. A to su sljedeća opravdanja. Prije svega da niko nije bezgrišan mimo poslanika sallallahu kada su pitanj vjerska pitanja, kada su kada je u pitanju vjera. Nema ni jednog čovjeka koji je bezgrišan i koji je sačuvan od pogreške osim poslanika sallallahu alejhi ve Kaže ima Malik, od svakog čovjeka se i uzima i ostavlja osim vlasnika ovoga kabra, pa je pokazao na kabr, na čiji je kabr pokazao? Na kabr poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugo opravdanje koje možemo naći za islamski islamske učenjake, učenjake kada pogreše u fetvi jeste da niko iz umeta Muhammeda saoselem nije obuhvatio svoj znanje. I da nema ni jednog čovjeka iz ovoga umeta da poznaje sve hadise. I da poznaje sve propise. Tako normalno će se dogoditi raziloženje i da neko od njih nije čuo za hadis hadise. I nije ga, nije ga namjerno ostavi. Nije čuo jednostavno, nije čuo za hadise. Treće, moramo biti ubježeni da niko od islamskih učenjaka ne ostaviti hadis kada mu se kada mu on dođe. Jer su se svi oni složili da je obaveza raditi po, po vjerodostojnom sunnetu. Tako da je nemoguće da mu dođe hadis da on kaže ne ja ne radim po hadisu, ja radim po vlastitom mišljenju. I to je od lepog mišljenja prema učiteljacima da oni neće odbiti hadis osim ako su oni ubeđeni da taj hadis ili nije slabilo da taj hadis da taj hadis ne dođe nikako do ni. To je jedno od opravdanja. Zatim od opravdanja jeste da nisu svi učenjaci na istom nivou inteligencije i shvatanja. I da Allah i Lašanu odredinju učenjacima daje jači, jači, jaču, ovaj, jaču moć pamćenja, razumijevanja i tako dalje. I zadnje upravdanje kojeg možemo naći islamskim učenjacima jeste da se pogrešno interpretira ono što su oni rekli. Bilo da to nije rekao islamski učenjaci, Nego je rekao neko od njegovih učenika koji su došli poslije njega i onda se to pripiše učenjaku da on to rekao. Ili islamski učenjak rekao određeno mišljenje, ali je pogrešno svačeno. Ili je rekao, ali je dodato na to mišljenje. Ili je islamski učenjak imao dva mišljenja. Jedno slabije, jedno jače, ovo slabije je ostavio i onda se uhvate za to njegovo slabije mišljenje kojeg je on ostavio i, i ne radi više po njemu. Kao što dan danas vidimo Malikije. Da ne vežu ruke u namazu, zbog toga što je ima malik, zbog znači toga što je bio izudaran od strane vlasti, nije mogao vezati ruke. I oni koji su ga vidjeli, zaključili su da je to sunnet. A sam ima malik u svojoj umueti bilježi hadis, da je poslani sa srednjem vezao ruke desnu po lijevoj. U moeti, oni koji koji slijedi imama malika, kada bi pogledali, našli bi mu u da je on zabilježio taj hadis ali da je radio ovo što je radio zbog toga što nije mogao vezati ruke jer je bio pretučen od strane vlasti kada je vlast tražila od njega da izda fetvu po pitanju razvoda braka pod prisilom. Upitan je da li je znači ispravan razvod braka pod prisilom. Da vladar natjera nekog podanika da razvede svoju ženu da bi on oženio. Jer se dogodilo u to vrijeme da je se halifi svidila žena od jednog od njegovih vojnika i tražio je širijatsko opravdanje da on oženi tu ženu zovno je imama Malika i od njega je tražio da mu, da mu izda fetvu imam Malik je rekao da to nije dozvoljeno i da razud braka pod prisom ne biva ispravljen i onda je tučen, vodali su ga na magarcu kroz Medinu i govorili su ovo je onome koji, koji ne postupa po onome što halifa od njega traži ali imam Malik je uvijek ponavljao la jakaut palak, talak se ne događa razud braka se ne događa To je što se tiče opravdanja koja se nalazi u učenjacima kada, kada se desi da učenjak pogriješi. Prelazimo na sljedeću oblast, a to je izdavanje fetve. Što se tiče izdavanja fetve, ili šta je fetva? Fetva je znači donošenje šarijetskog stava podređenom pitanju. Ili da islamski učenjak da svoje mišljenje ili svoj stav podređenom, podređenom pitanju. Mufti je onaj koji daje fetvu. Mustefti je onaj koji traži to rješenje, a fetva je samo to rješenje. Kojih se uslovi moraju ispuniti za zadavanje šarijatske fetve? Prvo, da osoba od koje se traži fetva poznaje to pitanje, da bude ubježen da zna to pitanje i zna dokaze za njega, ili da bar kod njega provladava, provladava mišljenje da, je, da poznaje to pitanje. Drugi uslov jeste da shvati pitanje koje mu se postavlja. I da potpuno sebi predstavi situaciju o onome pitanju o, znači oko ga ljudi pitaju. Nije dozvoljeno mufti da daje fetvu o onome što, što, nije, što, što ne poznaje i što mu nije dovoljno predstavljeno. A ako i bude dava, onda će reći a ako bude ovako, onda je propis ovakav. Znači da predpostavi sve situacije koje bi se moglo ako normalno ako pitalac bude nedovoljno jasan. Zato je na mufti kad postavlja, kad daje fetvu, da pita, znači ako mu nije bilo jasno u samom pita, kaže, da se mislio pod tim? Da li se mislio na to? I onda na osnovu toga daje, daje pita. Jer se može dogoditi da ga, na primjer, čovjek pita, kakav je propis ako čovjek umre, a iza njega ostane čerka, amiđa i brat. Njemu je obaveza da upita na kakvog se brata misli. Je li brat po, po, po ocu i majici, ili brat po ocu, ili je samo brat po majici. Jer se razlikuje propis. Ako kažemo da je brat po otcu ili brat po otcu i majici u tom slučaju nakon što sestra dobije svoj dio ostatak ide tome bratu u slučaju da se radi o bratu po majici sestra uzima svoj dio poslije toga amiđa uzima ostatak a brat po majci ništa ne dobiva jer je uslov da bi brat po majci dobio nešto jeste da nema djece a ovdje vidimo ostala šta čerka Tako da se fetva razlikuje i mora se postaviti, mora se onaj koji, koji postavlja pitanje pitati šta se mislio, da li, si, da, li, da, da li u tvom pitanju ima i ovo i ovo i ovo, šta ako je ovakva situacija, znači mora mora to imati na umu. I treća, treći šrt koji se postavlja za muftiju o, u izdavanju fetve jeste da bude u stanju u kojem može dati punovaljano pravno rješenje, da ne bude srdit da ne bude zauzet nikakvim poslovima, da ne bude zauzet kućnim problemima, da ne bude nenaspan, da ne bude gladan, mora biti maksimalno svjestan i u ovaj najboljem stanju kako bi dao punovaljano šerijsko rješenje. To Sokratko znači tri uslova koja se moraju ispuniti kod muftije. I na kraju smo rekli a, da ćemo nešto progovoriti, da li je dozvoljeno da se čovjek pridržava određenog mezheba. Šejhul Islam ibn Teymije Ibnul e, govori ovim o ovoj stvari u Mežmul Fetava i u Ilamul i oni su postavili određene određena pravila u okviru kojih je dozvoljeno da se čovjek pridržava određenog mezheba to su sljedeća pravila znači da bi se čovjek pridržava određenog mezheba mora se pridržavati sljedećih pravila prvo da taj mezheb ne uzme kao osnovu u koju se treba pozivati i oko koje se treba prijateljovati i mrziti Ako si iz mojeg mezheba, prijatelj mi. Ako si iz šafijskog ili nekog drugog mezheba, nisi mi prijatelj. Ne smije, znači, taj mezheb biti osnovu koju se poziva. Čovjek može da kaže za sebe, ja sam šafijskog ili hanefijskog ili hambelijskog mezheba. Međutim, kada dođe pitanje kojem se ima tvojeg mezheba, radišao sa vjerodoslovnim sudnetom, kažemo, poštijem svoga i mama, međutim, preće je da slijedim mezheba. Hadis, odnosno Sunneta Allaho Kosa Nika To je prvi, prvo pravilo Drugo pravilo jeste da se ne smije biti ubježeno Da postoji samo jedna osoba Među islamski učinacima koju treba slijediti I samo ona govori ispravno Niko drugo niko drugi ne govori ispravno Ako čovjek znači tako Ogleda onda mu nije dozvoljeno da se pridržava Određenog mezeva Treće, da se mora vjerovati Da je nama dozvoljeno Slijedjenje određenog imama ili slušanje određenog imama u nekom pitanju ne zbog toga što je on to rekao nego zbog toga što se što je dokaz uzeo određeni hadis I kad uzimamo određeno mišljenje, ne smijemo ga uzeti zbog toga što ga je rekao ima Mahmed, ili što ga je rekao ima Mebu Hanifa, nego zbog toga što je ima Mahmed, ili ima Mebu Hanifa, u toj meseli uzeo hadis, ili vjerodostojni hadis, ili vjerodostojni sunnet Allah, poslanika, s.a.v. I četvrto pravilo, kojeg se moramo pridržavati da bi se bilo držati određenog mezeva, jeste da ne upadnemo ni u jedno od prezrednih stvari u kojoj su upali ljudi pristrasni kada, kada je u pitanju mezeva. Među tim prezrednim stvarima koje su upali ekstremisti u mezhevima, prije svega jeste podijeljenost i racjevkanost i neprijateljstvo. Tako da se znalo događati u islamskom umetu, da, da su druge mezheve smatrali kao drugu vjeru. Pa su raspravljali, da li je dozveno Hanefiki da se uda za šafiju. I na kraju su rekli, analogno, Ehlu Kitabijama dozveno da se uda i Hanefika za za, ša, za, za Pogledajte dokle su, dokle su išli. Kao da je to druga vjera. Ili da li je meni dozvoljeno klanjati za sljedbenikom hanetijskog mezova i tako dalje. Prva prezirena stvar, rekli smo u koju su upali ekstremisti u mezovima, jeste racijeptanost, podijeljenost i neprijateljstvo. Druga prezirena stvar jeste okretanje od jasnih dokaza i davanje prednosti riječima imama. Ti mu kaže, pa reko Allah, rekao poslanik, od dobro al-dirak al znači ber, je u tome što je rekao Lajk osanika ali ipak kako ćemo mi ostupiti od ovoga što je rekao imamo al-azam i taj i taj ima treća prezrana stvar jeste da podpomaganje vlastitog mezheba pa makar i sa neispravnim dokazima da čovjek potpomaže svoj mezheb pa makar i neispravnim dokazima hadisima koji su možda lažni hadisima koji su slabi ili hadisima ili ovaj ili mišljenjima koja priječe jasnim kuranskim i hadiskim tekstovima I četvrta prezirana stvar u kojoj su zapali ekstremisti u mezevima, jeste da su spustili imama na stepen poslanika s.a.v. Znači, spustili su svoga imama i mama svoga mezeva na, na stepen poslanika s.a.v. Tako da kažu da se ne smije odstupiti od njegovog mišljenja. Normalno, ovdje treba napraviti, e pod ovim pravilima i u okvirovi pravila je dozvom da se čovjek drži. Odrižnog mezeba da kaže da sve ja sam Šafije međutim da po, poštuje ova pravila koja smo sad ovdje naveli. Ova pravila spominu Šehhu svojim imenjem u, ime u Mežmur fetava i rekli smo i imam ibn Ulkajim u Elamo al-Muwaqqein. Normalno ovdje trebamo napraviti razliku iz, između običnih ljudi i ljudi koji su sposobni da da, da, da raspoznaju dokaze. Običnim ljudima je dovoljno da se pridržavaju odrižnog mezeba pa u svjednom pitanju. Ljudi koji ne znaju ništa su dokazi niti mogu razumjeti, niti znaju šta je razilaženje. Takvima ljudima je dozvoljeno da najbližu osobu koju koji oni smatraju najučjenijom i najpovjerljivijom da je u, pitaju, u svakom pitaju i da je u tome slijede. I postoji znači, druga grupa ljudi, su ljudi koji mogu prepoznati i vide da je određeni hadis slabiji ili jači, takvom je dozvoljeno, takvom je zabranjeno da slijedi, slijedi određeni način u svakom pitanju. Toliko što se tiče usuli fikha naome seminaru molimo Allaha džellešanu da ovije stvari budu korisne i meni i vama jer niste se samo vi okoristili, prije svega sam se okoristio i ja jer sam obnovio gradivo kojeg sam učio u tri godine. Molim Allah i da nam ono bude svima da nam ovo gradivo bude od pomoći u našem davetu i radu za Allah i u vjeru da nam da bar neke smjernice u pitanjima koja nam nisu jasna a na kraju bi savjetovao prije svega sebe A onda vas, da se bojimo Allaha želešanumu i da ne učimo znanja rad toga da bi se naslađivali i da bi, da bi uživali u njemu, nego da bi to znanje sprovodili u praksu, da bi radili po njemu i da bi druge ljude pozivali tom znanju. Zatim, draga bračo, trebamo biti milosti prema ljudima koji ovo znanje ne posjeduju. Vidite vi kako se teško dolazi od ovog znanja i kako je ono teško i kako je teško pojmljivo nama, još ga učimo, a zamislite šta je sa onima koji uopšte ovoga znanja nemaju. Moramo biti milosti prema njima. I ako uradi neku grešku, moramo znati da, da on to ne zna. Znači, pol, postoje velike predispozicije da on to ne zna. I da, znači, prema, prema neznalicama, to smo govorili iz Usuli Fika prije neki dan, se moramo odnositi prema, kao prema onima koji ne čini grijehe. Jer on, kad uradi grijeh i znanja, kao da ne čini grijeh i ne smijemo za njega garantovati da je od stanonika džehennema, ili da je nevjednik, ili da je grešnik, ne smijemo garantovati nijedno od ovih stvari. Tako da moramo biti milostivi prema našoj braći koji ne poznaju ove propise i da gledamo koga podučavamo. Da gledamo kom je pojašnjavamo. Ne smijemo na stepen staviti običnog čovjeka iz čovjeka koji nešto zna o vjeri. Ne smijemo im isto govoriti. Ne smijemo doći običnom čovjeku i reći mu znaš šta ovdje se različi učenjac u ovom pitanju on će odmah misli da postaje više vjera. Njemu ćeš reći ono što što je ispravno nećeš mu govoriti ko je rekao dimama Nećeš mu govoriti iz kojeg je to mezeva. Ako ti vidiš da je određeno mišljenje ispravno, rećeš mu, savjetovaćeš ga da to radi, a živ bio ne mu spominati da postoji razilažen, jer to obični ljudi ne mogu ne mogu shvatiti. Zatim, Zatim moj jedan savjet svima vama, da na, na znači, seminarma slišne prirode morate ulošiti maksimalan trud u traženju znanja. Morate imati na umi, draga braću, da je ovo jedna velika blagodat koji je Allah Žiljšanu baš dao vama. A kaže ima Ibnul Kajim, da čovjek Allah Žiljšanu mu prvo dadne određenu blagodat i on uživa u toj blagodati i živi i živi i onda mu postepeno postaje ta blagodat dosadna i onda je vremanom i, i ne primjeći i onda ga Allah Žiljšanu ostavlja u takvom stanju dok mu na kraju ne oduzme tu blagodat i nikad ga više ne vrati toj blagodat čovjek na primjer borevi u Medini to je velika blagodat borevi u gradu Allahog poslanika može obodati svaki namaz u poslanikovom mesecu osim za vrijeme nastave i može imati nagradu Za svaki namaz, hiljadu namaza Međutim, znači on prvo bude svjestan Pa ide na namaz, pa vremenom ohladi Sve jednom uklanju u bilo kojem drugom mesecu Ili u poslanikom mesecu I na kraju Allah je žljšanu mu zapešeti srce I ono što nije svjestan blagodati I oduzme na kraju tu blagodati Nikad mu i više ne vrati Tako da ovo čemu ste vi učestovali Je velika blagodat Koju Allah je ne daje svakome I morate toga biti svjesni. I svake blagodati morate biti svjesni. Jer prije svega, blagodat i najveća blagodat koju nam je Allah dao jeste Islam. Zatim, Allah je u nas je učinio od ehli sudneta vol džemata. Nije nas učinio od, od, od, ni, ni od jedne od frakcija. Nije nas učinio ni od Haridija, ni od Muantezila, ni od Fija, nego nas, ni od Sufja, nego nas je učinio od ehli sudneta vol džemata. Zatim, u, u okviru ehli sudneta vol džemata učinio nas je od onih koji strikno slijedimo dokaze. Ne povodimo se za riječima neko ovoga ili onoga, nego gledamo da to bude u skladu sa Kur'anom i Sunnetom. Zati u okviru tog ehli Sunneta Allah nam je dao priliku da učimo znanje sa izvora. Znanje koje se učilo generacijama na izvoru. I Allah i Đelšanu nama je dao priliku da mi to znanje učimo. Ljudi su davali i plaćali i pare i pare da bi došlo do tog znanja. A vama se to znanje donosi na, na koljeno. Dolazi vam to znanje, ne traži se od vas ništa osim da date maksimalnu pažnju da uložite maksimalan trud da da to znanje uzmete. Morate biti sresti i blagodat draga braćo. Zato ja sam primijetio na ovome seminaru da su određena braća neodgovorna i da im je dosadilo i da ne mogu pratiti i da spavaju po sobama. Taj vrat neće na niti nikome ovdje štete što on nije prisustvovao, ali će nanijeti niti sebi štetu. Jer nije iskoristio i možemo da smatramo to njegovo ponašanje jedno jed, jednim vidom nezahvalnosti prema Allahu i blagodati jer kaže Allahu dželešanu ako vi budete zahvalni mi ćemo vam povećati A ako budete zanijekali Allahu blagodat Allahova kazna je gostoka šta je kufla šta znači zanijekati Allahu blagodat to jest kada dobiješ određenu blagodat onda je ne iskoristiš onako kako treba šta je blagodat kako šta je zahvala na blagodati ruke da je koristiš tamo gdje gdje je korisno da pomažeš nejakima da ne radiš na njemu osim ono što je Allah dželešanu naredio šta je blagodat vida Jes' da ne gledaš ono što je Allah zabranio i da gledaš ono što je korisno za tebe, to je blagodat, to je zahvalnost na blagodati. Suprotno, ako čovjek gleda ono što je zabranjeno svojim očima, to je nezahvalnost na blagodati očiju, jer nema svaktu blagodat. I ljudi bi platili do da imaju tu blagodat koju Allah dželašano nama dao. Zato ovakvo nedolično ponaše određene braće mogu da smatram znači kao prije svega štetu za nji a drugo nezahvalnost ovoj Allahu dželašano blagodati. Ali i pored toga Savjetujem prije svega i sebe i vas da na, na ovakvim skupovima na kojima budete u budućnosti prisustvovali, svatite kolika je to blagodat i da je ovaj da iskoristite kako biste se maksimalno koristili od nje. I na kraju tražim znači halala od svakog od vas ako sam znači bilo direktno ili indirektno nekoga uvrijedio ili sam znači na nekoga zagalamio ili sam nekome oduzeo neč neko pravo svakog od vas pojedinačno tražim da mi halalite, da me oprostite, da ako se nešto je dogodilo, nije se dogodilo sa namjerom, a ako se dogodlo sa namjerom, bilo je od, od strane šeitana, a isto tako ja vama svima halalim, nemam u svojim prsima ništa ni prema kome od vas, molim Allah, Jelšanu, da naša prsa očisti i da ju učini čistima jedni prema drugima i da vas nagradi, da vam da najveću nagradu za za vaše prisustvo ovdje a kula kauliha wastafirullahi wa lakum fastagfiruh rekohu odallaha tražimo opraze vasi za sebe i za الله i الله tahdihi durubul khairi 14 stranica min ben wahima abdiya ilahi rajian li jurore bol ul hadhihi sabili adu ila wa yqutmu ya qudiwam kallahu in yatiyakum dawsa sadya bisaki wan allah Ja je nikoga ne smatram ram Islamska internet stranica minbeth. Inna nasatta hada manun aw sarafil waltakum minkum ummatun yad'una budeoni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a zla odvracati oni će što jere postina inkahumul muflihun ashraqatna fi binul minkulati Allahumma yaqturu Islamska internet stranica minber Allahu akbar